Doncs també estem, eh, després de que hàgim fet aquest especial des de Plaça Nova, d'una horeta doncs, de, de durada, amb diversos protagonistes que seguiran passant per sobre l'escenari, eh, parlarem ara amb l'alcalde de Palafrugell, Josep i Piferrer, bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs com dèiem, aquest 25N, i com hem anat comentant amb els protagonistes que ha passat per aquesta taula de ràdio Palafrugell, eh, avui estem fent molts actes, però l'important és recordar que aquest 25 de novembre, que aquest Dia Internacional contra el Bençamblès Crista, doncs fer-ho palès al llarg de tot l'any, no? Es evidents al llarg de tot l'any, però jo crec que un acte com avui és important. Tinguem en compte que que, que fa uns anys hi eh, hi havia tantes o més dones carà assassinades i aquests actes no hi eren. Això eh, és la demostració eh, palpable de que les, alguna cosa canvia. I la canviat la, la societat canvia. I la manera de canviar-se eh, és també que un dia, un dia determinat, s'expressin, s'expressin públicament. Uh, quin és el seu posicionament és l'única manera de que podrem arribar a, a, a erradicar aquesta aquesta, aquesta lacra, aquest, aquest, aquest, malaltia que, ens, que, ens, que és com, com si fos una epidèmia que, que ataquen a la societat i jo crec que estem lluitant i estem lluitant amb, amb, amb un pas massa lent però eh, endavant eh... Uh, jo he trobat que la societat s'ha mogut molt més que l'administració. El fet d'haver-hi tant d'assassinats any rere any i que l'administració eh, encara estigui només en manifestos, jo crec que és el gran deute que tenim. Però que la societat es transforma, eh, avui n'és una mostra. I aquesta mostra aquí a Palafrugell també ho veiem no? de com ha crescut aquest acte no? de, de ara fa uns anys quan va començar a fer aquesta encesa d'espelma que ara s'està produint eh, també la implicació no? de les entitats i de gent del poble que, que es vol sumar en aquests actes i que avui doncs, són pràcticament una desena d'entitats que col·laboren en aquest manifest i també doncs, eh, tenim no? l'associació Els Trompats que, que han passat també per, per Ràdio Palafrugell i han explicat doncs, aquest projecte eh, que tenen eh, doncs, des de fa uns mesos des del carrousel Costa Brava, de fet Sí, sí això jo crec que és d'agrair la, la, la visió que han tingut aquesta associació amb que, entre moltes altres coses, ha agafat com a bandera eh, aquesta, que és una, una bandera molt digna, una bandera molt necessària i una bandera que, que podries, allò, políticament, ens hauria de fer caure mica la cara de vergonya. No? Però jo crec que és el mateix. Vull dir que Actes com avui, que fa uns anys organitzava únic exclusivament les entitats públiques, en aquest cas l'Ajuntament, l'àrea de l'Ajuntament que ho organitza, ara ja està organitzat conjuntament. No? I quina és, l intenció? L intenció és la intenció? L'intenció és deixar-la de celebrar. És una commemoració que l'hauríem de deixar de celebrar. I l'hauríem de deixar de celebrar perquè definitivament deia, aquesta epidèmia que tenim l hem, l hem, hem, trobat, hem trobat com curar-la. Uh, de fet uh, ens parles, doncs, que, uns expliques no? que poder, en les administracions no, no, fa uns anys doncs, no s'havia fet tot el que s'havia d'haver fet poder. Uh, ara cap on s'està caminant què, què s'està fent en aquest cas no en particular És eh, de l'Ajuntament de, de Palafrugell sinó a nivell doncs, una miqueta més d'una institució com podia ser uh, la Generalitat l'eststat espanyol sí. l'est espanyol el que, dic que dir, jo, jo crec que els ajuntaments no el de Pala sinó que tots els ajuntaments eh, eh, han fet en aquests últims anys un tom, un tom de, de, de, de visualització, un tom de conscienciació i també un tom d'ajuda a les dones maltractades. però no n'hi ha prou. Aquí es necessiten unes lleis superiors que s'hi posin. necessiten uns pressupostos que no hi són. es necessita, per exemple en el que fa referència a l'estat espanyol que s'agafin i l'assassinat de les dones com si fos una cosa seva quan es van agafar com et matava polítics que llavors sí que s'ho va agafar com una cosa seva sí que va posar-hi tots els mitjans no solament de denúncia pública sinó tots els mitjans eh, econòmics necessaris molts de diners per intentar solucionar el problema i, eh, i ho van anar arreglant o si sigui, en aquells moments milers de persones podien estar protegides eh, per, per, per guarda espatlles o per, per agents de seguretat que, que ho seguien per què ara no es pot fer? Si és, és, és, és un problema de mitjans econòmics, eh, eh, són ells que els tenen i són ells que els hi han de posar. Els ajuntaments continuarem amb aquesta tasca i farem tot el que calgui per poder-los solucionar. Però això, la veritat és que depèn d'unes entitats superiors, que l'única cosa que podem fer és que políticament incidiri perquè aquestes autoritats superiors facin definitivament el canvi. Per acabar, Josep, el... tenim la sensació que anem fent passos d endavant, però a vegades eh, s'estan normalitzant, sense certs discursos dins de la societat, fins i tot per part de partits polítics. Eh, per tant, sembla que, ostres, algú eh, té la sensació a vegades que, quan s'ha cap endavant, carai, eh, s'està donant més màniga ample, no?, aquesta gent que defensa segons quines accions, o no tant les accions que, que es fan envers les dones, sinó eh, intentar justificar-ho d'alguna manera o buscar també una alternativa per intentar doncs, eh, eh, minimitzar-les, diguem -te. Jo crec que hi ha hagut un error en el plantejament polític, i, ja dic, i ens afegirin tots els partits polítics, no? que, que, que ha estat posant al mateix sac tot el que és la la, la, la, les, la, la diferència que hi ha entre homes i dones, no? Eh, eh, doncs, eh, i, i ens hem passat molt parlant, que està bé, eh? no, no, no dic que no estigui malament, eh, hem estat parlant molt del llenguatge inclusiu, hem estat parlant molt de, de la desigualtat en el món laboral i jo crec que, que, que, que això s'ha de treballar però el, el fet de la violència ha de separar i, i hauria de donar un altre ritme molt més ràpid no? jo crec que és una de les coses que s'ha fet I llavors en aquests discursos que dius, bueno, doncs bé, ja està bé en aquell, aquest llenguatge inclusiu eh, ja ha tingut èxit, no? perquè, eh, no ho sé, sents un acudit de 10-15 anys en darrere i et poses les mans al cap ostres, com és possible que aquesta persona digui això, no, és que, perdona aquest acudit és un acudit de 15 anys en darrere i ara hem canviat molt de, O sigui, el llenguatge l'hem modificat bastant en aquest sentit, no? Uh, uh, el, el, el fet de, de, de passar una noia pel carrer i dir-li alguna cosa, que això era una cosa que jo recordo com era crictura, era una cosa normal de sentir-ho, ara, si passa, uh, uh, fàcilment criticarem. Però és que en la violència de gènere, en la violència, es eh, eh, havia de fer, a part de la consciència aquesta, hi havia un altre pas. Perquè... Uh, si doncs, li podem eh? podem arribar a dir que, que els maltrats són malalts. Bueno, molt bé si sí, són malalts, però les víctimes són víctimes i no en tenen la culpa de que siguin malalts. No? I lavvors la malaltia no es cura eh, només amb bones paraules. la malaltia aquesta que també la part d'educació és molt important. però la malaltia ara el pla de sent un pla de xoc. i aquest pla de xoc no hi és. No? lavvorss doncs, eh, esperem doncs, que que, que d'una vegada per totes el govern fegin quatre punts sobre la taula. Val? Per sort, eh, tant govern de la Generalitat com govern de l'estat espanyol, qui governa eh, no, no, fa no, no divaguen, no divaguen en els, en els discursos, mm -hmm. tenen alguns discursos bastant, bast, bastant clars i que, de fet, eh, obridem-se d'aquests que fan uns discursos eh, tronats, eh, un discurs que, que jo crec que ho fan més per sortir, per, per, per, per fer-se veure de que, de que no volen que canvi res en aquesta societat. Deixem-los que aquesta gent no governa. Com a mínim, a Catalunya, no com a mínim, l'estat espanyol no governa. Doncs si ells, si ells no el governen, ensenyem-los-hi com s'han de fer unes bones polítiques i que els hi caiga la cara de vergonya. Molt bé, Josep Ferrer, moltes gràcies i ens us retrobem ben aviat. I a vosaltres per aquí i acompanyar